Bausuko ba, saio ostatuan e, gaude, beinat lizondorekin kaixo beinat egunon, bai, egunon. Aurten ere e, pausuko beste burusei itzenbarra dugu, izan barra dugu, bueno, aurtero bezala, e, saia ostatuak baita ere programazioa baduela, e, beste hoetan. Eta, bueno, aurten aurreratu gain dira, e, bestak, eh, ilaren 16 izango ditugu abiatzea. E, meretzirik arte zabaldoko direnak, eta zentzu horretan, bueno, ba, lehenik eta behin zer da aorten, e, prestatu zutena. Bai, behiz, e, da men, e, pausuko komiteak kantoratzen dituela, programazio bat egiten duela, e, eta guk e, ondoan egiten dugu ere e, gure programazioa, eta hori izanen da, pixka bat gure, Programazioaren bukaera, senta quiero quiero pausa bat egiten dugu, eh uji arte, ujian hartzen dugun berrize uh, udazkeneko programazioa hori, mm. bez uh, festekin hemengoa uh, bu, bukatzen da. Eta hor e, mus txapelketa um, sart, um, egiten dugu, badu orain psh, ez da maha bat urte. Mm -hmm. eta hori zartua dute ere programazio ofizialan. Beste saian egiten da, baina e, pausuko festa barnean uh -huh. e, kokatzen da. E, bon, egan behar da, lau euro izaten dela irabaz leentzat eta beste sari anitz e, bada. Amar euro persona bako txantzat mm. e, pagatzen da. Eta hori, izazpietan asten da, osteguna, e, amaseian. Izenak ematen aldi antzinetik, edo saiatik pasatuz, edo saiarat deituz. E, hori da, bez, mm. ostegunekoa. E, Ostidalian, e, buk, haukten, e, gomitatu dugu, e, zezeg e, atera du e, disko berri bat, ez da, haina espaldi. Eta elektro edo eh, da eh, musika hori egiten duena eta hori izango da bez hostilarian Hor eh, nahi dutenek ere afarian ah, parte hartu eh, izena, izenak eman edo deitu eh, Hori da eta gero eh, larumatean izaten da festa nagusia ben. Bez horrez dugu, e, zerbait berezik antolatzen saia, baina ba, diz, dizko-festa edo izaten da eta gau pasada itzen dugu e, gau hori. E, igan dian, txegitzeko igan dian, e, ja, egun lausia e, edo bueno, egun, egun osoako programa e, egiten dugu. Amabitan, ama bueno, irikitzen dugu bederatzik, bederatzeetan, goizian. Baina amabitan, bueno, apaitifa, eta gero nahi duen guzienzat baskari berezia. Egan ostirala hostira larumata sakarrotegi menua izaten dela, eta igandian, ogoi euroko menu bat izaten da. Kuskusturen batzuk etortzen dira, bez, kusk txaranga deitzen dugu. E, hori da, eta gero zazpietan, <coughs> Beti talde bat eko mitatzen dugu, eta e, saltza e, mojito, saltza festa egiten dugu, saltza berde, talde ezagunakine. Eh? Bueno, badaukago horregitaroa, ianen amaseitik emeretzira arte zabaldoko dena, gogoratuko doitugu baitare, bueno, ba... ba Baskari doa parte hartzeko, lekuak atxikitzeko, informazio gehiagorako, 0-bost, e, ba, lau saspi, iruro goita 0 0-bit telefonora deitzea, edo ba, pausoko zailago estatutik, emendik, pasatzea besterik ez dago. E, ez dakit zerbait gehiago, e, gehiago, gehiago dugun? E, ez, o, e, bueno, bai, animatzea, etortzeko, hausu ez da, hausobat da, baina... Baino, bueno, feste, eh bueno, festa eh Herrikoiak edo egiten die, bai? Mm -hmm. Bueno, antsuleak ba, eh, animatuko ditugu noski, urte e, bezala, ba, beste hauetan, ba parte hartzeko beinat, esker mila, eh, gurean izatagatik. Suari milesker.